اس سره صاحب تو طالبانو ای جماعت سرهم د نبی علی السلام د زبانی حدیثه مانی پر رواه ده څسو خبر ورکه نو دا عدالت سره شرذک نه فازق سره خبر منزور ده او شهادت نو ای جماعت درغ نوم تایتی مذاهب اربع اوږو را داغي کتابونه او په باب د شهادت کې او په باب د خبر کې سوې عدالت شرط وې خلاصه می دتو ول زیندته خبره او آثار د صحابو د توینو په دې باب کې ډېره دي دی او ان عقب ومن ذکرم کو یو ته نه ذکر کوم لکه د ابو حریره رضی الله تعالی انو روایت دا د بثوری ته تم ذکر او د ایزه چانه چې تاسو سئ د یو خبري او د پوي او بیا پټ چول جما بلی جام مینا نو دا عام د روایتو شامل صحیح امام احمد ابن حنبل رحمه الله تا پوست شویو ناوی چه منگ بیان انکو صحیح او د ضعیف نو جائل سڑے با دا صحیح او د ضعیف منس کی ست امیزو کی پی جانی بیسند دیکھ شو او دک خبر فا منگ جواب لازیم ندیفو منگ ویلنکو جا شور جان تکه مسجد شروع کړو زده نن وی ابن مبارک رحمه الله وئی چمن بیان انکو رسې صحیح نو څنګه وفرق خلقت صحیح او ضعیف کې ټیک شو نور به ان شاء الله کوم تفصیلا اوس علم الجرح والتعدی تاریخ د دې دا یو علم دی چې په دې کې بیانېږي مراتب د روات په ابتدار د سقط او ادمي صحیح او موجود دی علم روات اوولن و بالذات متون ثانیان و بالعرض موتونه که نفصان چا د وجن را دی د ده وجن خبره باندې پوششی کن غرض و غایان ده علم الجرح و التعادی یو خودتول علوم سعادت تی یا دا چې د دې فن محدثینو اقتدار شری د نصیب شي دا چې د صحیح او اودامر صحیح حدیث پونز کې تمیز خدمت نصیب شي دا خو دي دي ولیکن محدثین چوي چې دلیل اونې نه وي ول شي په غلط روایت او کوشش وکي چې د استدلالو نسس د صحیح روایت نه سشي نه په دې خبره په او دا د ټکې د تعدیل د فارق له لې کې نو خبره بډې را برابر شي جر هي د فارهم ذکر کر وہ تادیل د پارہ بخاری کی راضی ہے عبداللہ ابن عمر رجل صالح تادیل و الصابحون الاولون من المهاجرين والانصار الی اخری تادیل هم المؤمنون حقا تادیل دے رہا اللہ جنہ دے صحابہ تادیل قران و سنت کڑے ویکنے دے نو دا سلسل وقت کتنا نه نده دا فن خبر بانی کوئی شوئی او دا جرح د پار کل تو ارسر لگوئی ای. اولایک هم الفاسخون هم الکافر یا نور نور چه قرآن هم الکافر جبون قرآن کی رازی کنا نو دا د جرح دا پارا همان لگ جی کر کڑی و پرون داو سر رو ٹیج صحیح شو دا چه کار شو رو خبره وکړه. نمنګلته او طالبو نماته یو خبر یا شو یو هندور روان نو یو کس اذن نو وره نو هغه ازان نو خستون او هندوی چې د مسلمانانو ته ازان کوي مستبلیدا د نه خسان د دین به سو نه خسته نو مسلمانانو په دې اذان باندې په خو به غړي خلکو اذان نکولو ملک و با او غخانیم د بلویو مچ باندې غویم اذان مرادي دغه غړ به غیرت وکړي او په خپل به غیرت یذینې سره لری غیرت نه وي دغه چې د پلان میراث نه څنګه د خلک غیرت نه وي مودار چې علما خو غیرتي خلکو غن دا مثلا په بل او بل یو کس ته لوم ناګدا شي لکه خرچه واسټه او اگر او ایز اماری توبی در درستی دینن شده بی پرو نیسکو لون نیسکو لون نیسکو برابان کوشو و تاستو اما دو چکی اثر پیسکڑی وان که نو اکڑی تا چو باڑی چو سوشی چکی کی لگدلی و مسلمان اندو سرالتا اندوان دیر دی شلغاتی کڑیو کنی اندوی سرم شلغاتی بپیجن دیر وفاوتنی کسانو شتر رنگلی کولو کنید ایو قطع ویوی اسطلال طبی بیا نورکی صد ما فی فتحان باد ناغا اندوانک رازن را و مخکر کنو جماعت را شیغن یو دو خطاشنو جماعتنو سف و لادن دیم پمند لادن دکا چی حالات کیو درید دا. اندوان دال جماعت دلتو دا. دکا پدر یرین نرات لیم پیزار ری کودرید موزنو رستو ویچی دی دا. وی دا کار کړ خزیو نران د نا نار سفر فاته کوم کس ولاړم نار اخوي چې ور دوه لوي ورو کې دي دین نه دی په موږ ولاړم نو خو ما سره تموستم هغه وته تا ته په تنشت ده دا بيوم کوي او دا بيوم کوي خبره ما استاد ز ستو ته ویلو من غو بل ته ویل بیان شو بس بس مانس تایز اشتالات ملک دار کل این